Стівен Кінг, Долорес Клейборн Я підійшла до неї, Енді, і обійняла її. Вона обійняла мене у відповідь, але тіло її було напруженим і твердим, як кочерга. І саме тоді я відчула, що життя пішло з дому. Це відчувалося, як останнє зітхання вмираючої людини. Мені здається, Селена теж відчула це. Але тільки не Джо Молодший. Він досі поміщає фотографії нашого будинку на передвиборних листівках. Це нагадує, що він виходить із простої сім'ї. І я зауважила, що виборцям це подобається. Так, він так ніколи і не відчув, що будинок помер. Бо ніколи по-справжньому не любив його. За що йому було його любити? Для Джо Молодшого цей будинок був місцем, куди він повертався зі школи. Місцем, де його батько знущався з нього і називав книжковим черв'яком-слюнтяєм. Камберленд Холл, студентський гуртожиток, де він жив, навчаючись в університеті, став для нього більш будинком, ніж сімейне гніздо на Істлайн. Однак це було будинком для мене та Салени. Мені здається, моя мала продовжувала жити в ньому і після того, як струсила пил Літл Толу зі своїх ніг. Мені здається, вона живе тут у своїх спогадах, у своєму серці, у своїх снах, у своїх кошмарах. «Цей затхлий запах, ви вже не можете позбутися його, якщо він з'явився у вашому будинку». Якось я сіла перед одним з відкритих вікон подихати свіжим морським повітрям, коли в мене виникло якесь дивне почуття. Я вирішила, що маю закрити двері. Парадні закрились дуже легко, але засувка біля задніх дверей була настільки неподатлива, що мені довелося змастити її машинним маслом. Нарешті засувка піддалася... І я зрозуміла причину такої впертості. Звичайна іржа. ржа. Іноді я проводила 5-6 днів поспіль у будинку Віри. Але все ж таки не могла пригадати, щоб колись у мене виникали проблеми із замками. І до однієї думки про це мені стало погано. Я пішла в спальню і лягла, поклавши подушку на голову, як робила ще зовсім маленькою дівчинкою, коли мене відсилали спати раніше за погану поведінку. Я плакала, плакала, плакала. Я ніколи не повірила б, що в мені стільки сліз. Я оплакувала віруса, Лену і малого Піта. Мені здається, я навіть плакала за Джо. Але здебільшого я плакала через себе. Я плакала, поки в мене не заклало носа і не закололо в боці. Потім я заснула. Коли я прокинулася, було вже темно. Задзвонив телефон. Я піднялася і навпомацьки дісталася вітальні, щоб узяти трубку. Як тільки я сказала «Алло!» хтось, Жіночий голос сказав, «Ти не мусила вбивати її. Сподіваюся, це тобі зрозуміло. Якщо закон не покарає тебе, це зробимо ми. Не така вже ти й вульгарна, як думаєш. Ми не хочемо жити поряд із убивцею Долорес Клейборн. Принаймні, поки що на острові живий хоч один віруючий християнин, щоб перешкодити цьому. Я була як у дурмані. Спочатку мені навіть здалося, що я сплю». Коли я зрозуміла, що це не сон, на іншому кінці дроту вже повісили трубку. Я попрямувала до кухні, маючи намір зварити каву або дістати баночку пива з холодильника, коли телефон задзвонив знову. На цей раз теж говорила жінка, але вже інша. Вона почала погано словити, і я кинула слухавку. Сльози грудкою застрягли у мене в горлі, але будя проклята, якщо дозволила собі розплакатися. Натомість я відключила телефон. Я повернулася на кухню і дістала пиво, але мені не сподобався його смак, і я вилила вміст банки в раковину. Я подумала, що єдине, чого я дійсно хочу, то це ковток шотландського віскі, але після смерті Джо в будинку не було ні краплі міцних напоїв. Я налила собі склянку води і тут зрозуміла, що не можу виносити цього запаху. Вода пахла мідними монетками, які якась дитина цілий день Проносила у своєму спітнілому кулачку. Запах нагадав мені про ту ніч у заростяхожини, як той самий запах доніс до мене легкий подих вітру. І це навіяло на мене спогади про дівчинку в смугастій сукні із помадою кольору перцевої м'яти на губах. Я згадала і про те, як мені здалося, що жінка, на яку вона перетворилася, потрапила в біду. Я подумала про те, що з нею йде вона, але я ніколи навіть не замислювалася – чи була вона взагалі? Якщо ви, звичайно, розумієте, що саме я маю на увазі. Я знала, що вона була. Є. Я ніколи не сумнівалася у цьому. Але це не важливо. Мій розум знову блукає, а рот... А рот пасеться за ним, як баранець за своєю пастушкою. Я збиралася сказати тільки, що вода із кухонного крана ніскільки не допомогла мені. Навіть парочка кубиків льоду не переб'є цей запах міді. І я провела вечір біля телевізора, дивлячись якийсь дурний водевільчик, сорбаючи екзотичний напій з однієї з тих баночок, які у мене завжди були припасовані для синочків-близнюків Джо молодшого в надрах мого холодильника. Я приготувала собі холодну вечерю, але в мене зник апетит, так що поколупуючи в тарілці, я викинула все у відро для сміття. Натомість я взяла ще одну баночку напою і сіла у вітальні перед телевізором. Одне шоу поступалося місцем іншому, але я не помітила між ними жодної різниці. Напевно, тому що я не надто вникала в суть того, що відбувається на екрані. Я не намагалась вирішити, що ж робитиму. Кажуть, що ранок вечора мудріший, тому що ввечері мозок більш схильний диктувати погане. Щоб ви не вирішили після заходу сонця, 9 шансів із 10, що вранці вам доведеться змінити своє рішення. Тому я просто сиділа. А коли закінчилися місцеві новини та почалося нічне шоу, я заснула. Мені наснився сон. Він був про Віру і про мене. Тільки Віра була такою, якою я вперше побачила її, коли ще був живий Джо. А всі наші діти, як її, так і мої, були з нами і крутилися поблизу більшу частину часу. У моєму сні ми прибирали посуд. Вона мила, я витирала. Тільки робили ми це не на кухні, ми стояли перед маленькою плитою у вітальні мого будинку. І це було дивно, бо Віра ніколи не була в моїй хаті. Жодного разу за все своє життя. Однак у цьому сні вона була тут. Вона складала тарілки в пластмасову миску, що стояла на плиті. Не мої старенькі тарілки, а її чудова китайська порцеляна. Вона мила тарілки, а потім передавала їх мені. І кожна вислизала у мене з рук і розбивалася об цеглу, на якій стояла плита. Віра говорила, ти повинна бути обережнішою, Долорес, бо коли відбуваються нещасні випадки, а ти необережна, то виникає дуже багато проблем. Я обіцяла їй бути обережною, я старалася, але й наступна тарілка вислизала у мене з рук. І наступна, і наступна. А це вже погано, нарешті сказала Віра. Подивися, що ти наробила. Я подивилася вниз. Але замість осколків тарілок цегла була всіяна дрібною крихтою порцелянових зубів Джо і шматочками каменю. Не передавай мені більше нічого, Віро, сказала я і розплакалася. Мені здається, що я не можу більше мити тарілки. Можливо, я занадто стара, я не знаю. Але я не хочу їх розбити, це я знаю. Однак Віра продовжувала передавати мені тарілки, а я продовжувала кидати їх. А звук, який вони робили, коли розбивалися об цеглу, ставав усе голосніше. І здавалося, йшов у глибину, поки не перейшов у безперервний гул. І одразу ж я зрозуміла, що сплю, і цей гул не відноситься до мого сну. Прокидаючись, я так сіпнулася, що мало не впала з на підлогу. Пролунало ще кілька таких же звуків, які гули. І тепер я зрозуміла, що це таке – дробовики, рушниці. Я підвелася і підійшла до вікна. Два пікапи їхали дорогою, у кузовах сиділи люди, і здавалося, що у всіх них у руках рушниці, і кожну пару секунд вони палять у небо. Пролунав яскравий спалах, потім пролунав страшний гуркіт. По тому, як чоловіки, я вважаю, що це були чоловіки, хоча не можу сказати напевно, розгойдувалися з боку в бік, і по тому, як вантажівку бавтало з боку в бік, я б сказала, що вся ця компанія була страшенно п'яна. Пізнала я і одну з вантажівок. Що? Ні, я не збираюсь розповідати тобі про це. У мене і своїх проблем достатньо. Я не хочу втручати когось іще крім себе у цю справу з п'яною пальбою. Зрештою, можливо, я й помилилася. Якби там не було, я підняла вікно, коли побачила, що вони ціляться у хмари, які низько висять, а не щось конкретне. Я подумала, що вони розгорнуться на широкому майданчику біля підніжжя нашого пагорба, Так вони й зробили. Одна з вантажівок мало не перекинулася, ну хіба це не було смішно. Вони повернулися, волаючи й безперервно стріляючи. Склавши руки рупором, я крикнула, що було сили. Забирайтеся звідси, не заважайте людям, які намагаються заснути. Одну із вантажівок так занесло, що вона мало не з'їхала в кювет. Так що, мені здається, я теж дуже налякала їх. Один із чоловіків, який стояв у кузові цієї вантажівки, той, якого, як мені здалося, я впізнала, вилетів за борт. У мене чудові легені, і я спокійно можу перекричати усіх їх разом узятих, якщо захочу. «Забирайся з Літл Тола, ти, клята вбивця!» – вигукнув хтось із них і пальнув у повітря. Але мені здається, вони просто хотіли показати мені, які вони круті хлопці, бо більше не повторили своєї витівки. І кричали, ну ви ж знаєте, як поводяться п'яні мужики. Що ж, це розвіяло мій поганий настрій. Я вже більше не боялася і, звичайно, не хотіла більше плакати. Я розлютилася, але не втратила здатності думати і розуміти, чому люди роблять те, що роблять. Коли моя лють досягла межі, я зупинила її спогадом про Семмі Маршана, про те, як виглядали його очі, коли він стояв на колінах на сходах і побачив мою комбінацію а потім подивився на мене, такі ж темні, як океан перед штормом, такі ж, як у того дня в Городику. Я вже знала, що мені доведеться повернутися сюди, Енді. Але тільки після того, як поїхали ці чоловіки, я перестала тішити себе надією, що ще можу вибирати, що сказати, і що я маю шлях до відступу. Я зрозуміла, що мені доведеться розповісти про все. Я лягла в ліжко і мирно проспала до чверті на дев'яту. Це було моїм пізнішим пробудженням із того часу, як я вийшла заміж. Напевно, я відпочивала перед такою довгою, нічною розмовою. Прокинувшись, я мала намір зробити це якнайшвидше. Гіркі ліки краще приймати одразу. Але щось відвернуло мене від цієї думки, перш ніж я вийшла з дому. Інакше я давно вже розповіла б вам свою історію. Я прийняла ванну і перш ніж одягнутися, увімкнула телефон. Ніч минула, і я почувала себе досить бадьорою. Я вирішила, що якщо хтось захоче зателефонувати і образити мене, то я й сама зможу відпустити на його адресу кілька лаюк. Спевнена, що не встигла я ще й надіти панчохи, як телефон справді задзвонив. Я зняла трубку, готова дати відсіч будь-кому, коли жіночий голос промовив. Алло, чи можу я поговорити з міс Долорес Клейборн? Я одразу ж зрозуміла, що дзвонять здалеку. Але не тільки через шум, що лунає в трубці. Я зрозуміла це тому, що ніхто на острові не називає жінок міз. Ви можете бути міс, а можете бути і місіс, але вже ніяк не міз. Це я. Вам дзвонить Алан Грінбуш, продовжувала жінка. Забавно, зауважила я. Ви зовсім не схожі на Алана Грінбуша. Це дзвонять із його офісу. Сказала вона, ніби я була неймовірною тупицею. «Ви розмовлятимете з містером Грінбушем?» Вона застала мене зненацька. Я навіть не відразу вловила ім'я. Я знала, що чула це ім'я раніше, але не могла згадати, де. «А в чому, власне, річ?» – запитала я. Виникла пауза, яка ніби говорила. Не можна було розкривати інформацію такого роду, а потім вона сказала. «Мені здається, що це стосується місіс Віри Донован». Так ви розмовлятимете, міс Клейборн? Потім до мене дійшло Грінбуш, людина, яка надсилала усі ці пухкі рекомендовані листи? Ага, відповіла я. Вибачте, не зрозуміла вона. Буду, сказала я. Дякую, почулася у відповідь. Потім почулося клацання, і я залишилася стояти в нижній білизні. Очікування тривало недовго, але мені це здалося вічністю. Якраз перед тим, як він заговорив, я подумала, що розмова піде щодо тих випадків, коли я підписувала папери замість віри. Вони спіймали мене. Це було цілком можливо, хіба ви не помічали, як одне нещастя тягне за собою інші». Нарешті Грінбуш відгукнувся. «Міс Клейборн?» «Так, це Долорес Клейборн», – відповіла я. «Вчора мені зателефонували з місцевого відділку поліції на Літл Толлі» і повідомили, що Віра Донован померла, сказав він. Було вже пізно, коли я дізнався про це. Тож я почекав до ранку, щоб зателефонувати вам. Я подумала, що на острові є люди, які не особливо дбають, коли вони дзвонять мені, але звичайно, що я не сказала цього вголос. Відкашлявшись, він продовжив. П'ять років тому я отримав листа від місіс Донован, який мав наказ «Повідомити вас про стан її майна протягом 24 годин після її смерті», – він знову відкашлявся і додав. Хоча я частенько розмовляв із нею по телефону, це був останній лист, отриманий від неї. Він мав сухий нервовий голос, такий голос не можна слухати. «Про що ви говорите?» – здивувалася я. «Залишіть усі ці відступи і нарешті скажіть мені», – він мені сказав. Я радий повідомити вам, що крім невеликої пожертви на сиріцький притулок у Новій Англії, ви єдина спадкоємиця, вказана у заповіті місіс Донован. У мене пересохло у горлі. Єдине, про що я могла думати, так це те, як вона все ж таки попалася на трюк із пилососом. Пізніше сьогодні ви отримаєте телеграму, що підтверджує, сказав він. Але я радий поговорити з вами ще до її отримання. Місіс Донован дуже наполягала на своєму бажанні з цього питання.